Тоді дід Санько Гриценко виносить із сінець тихенько сокиру, і вони вдвох з бабою женькою одрубують тому офіцерику голову. Цюк! Покотилася вона, бідолашна, і що? Викотилася вона з-під кашкета. дід діди баба, а це ж голова чия, та їхнього рідного синочка стоять вони, плачуть. Хто ж це знав? Хто ж це відав, що нашого Максимчика-солдата та произвели за цілу війну із рядових та в офіцери? Ой, горечку. І так вони плакали і голосили над ним, і так вони притуляли ту голівку назад, що позбиралися всі сусіди і стояли вони мовчки, доки один той, що за парканом, не сказав – «Сука, жукав!». А я кажу, сука, бо якби не він, то сина б убили в Одесі, і не було б такого горя батькам. Із легенди нема вороття. Міня покрив циклу «Прощавай, Суржику». Це вже слава Богу, що я взинав, що Сталіна вбивали часто. Бо ж як зі такою совістю жити може чоловік такий, як, приміром, я? Бо моя біда буля в тому, що я був високий, щоб не сказати гарний, Бо маленьких і негарних в нас є більше набагато, і тому їх у органи не беруть. А мене брали. Ви должны віддати родині долги – так мені сказали в моїй воїнській мирній частині танків. Що я мало не ляпнув. Скільки ж я його того довго ще лишилося, пригадавши все те, що мій тато і діди отдавали і отдавали. Мало не бовкнув дурню, бо ще я тоді не служив у органах. Там мене куди перевели, вмить навчили, чого... Можна бувкать, а чого ні? І от парад. А у нас позабирали всі патрони, вже були построїли, як я нарешті розв'язав язика. А штики? Так я тоді це крикнув, що начальство почуло і жахнулося. Це ж не жарт, іде парад, мало хто що там. Ось ме штиком і кинеться ним на трибуни, де здоїть наджальство». Падрони і ждики нуждні, коли марширувати повз інших людей, яким вони призначені. А тут же не жарт, як на дрибуні стоїть Лаврєндій Павлович. Так що він навіть поджу мене. Хто це там такий розумний? Подивувався він, або мене ніхто не додумався про Жітикги. Я був представлений йому так сильно, що одразу я опиняюся в його лічній гвардії. Шораз викликає мене сам теж і при цьому говорить зі своїм сильним акцентом. При шляпані маєш така хвилина, що нам треба Перевірять нашу ж пільність у органах. Так точно не смів я відповісти інакше. Ти молодець, що додумався про що а от інші ж вірені мені люди до цього не додумались. Значить, в наших рядах є слабкі місця, який ти сам мусиш перевірити, бо ти дуже розумний хльопець, хоч і не грузин. Хто ж тоді міг знати, що Берія сам не грузин? Ніхто. А він і каже, так от, слухай мене уважно і зрозумій зі першого разу. І тут же забудь. Я тобі приказую убіть, товарще Сталіна. Мене як громом облило. Хто б це міг таке почути, щоб не похитнутисясь? І особливо від кого? Не лякайся, заспокоює він мене, а поньми приравільно нам